Inna alhamdulillah, në ahmaduhu, nëstainuhu, nëstagfiruhu. Nën aodhu billahi min shurur nënfusina wa min siyyati a'malina. Min yahdi illahu fela muzillelah. Uman yudlil fela hadiyelah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah vahadahu, la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan, abduhu wa rasooluh. Ya ayuhal ladhina amanu, ataquu Allah haqqa tukatih. Wala tamu tunne illa وأنتu muslimon. Ya ayuhal nasu, ataquu rabbakumul ladhi khalqakum min nafsi wahidah.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 moshabrol umuri muhdathatha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Është nderuar, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të saktë, hallka më fort e besimit është të duash për hyrjen te Allahu dhe të urrohesh për hyrjen te Allahu. Kjo është hallka më fort e besimit. Pse është kjo hallka më fort e besimit? Sepse dashuria për hirtë allahot dhe vërrejtja për hirtë allahot nuk buron vetëm se prej zemrës në cilë edhe është e mbushur me dashuri për allahun më dhërruar Për të arsue, aji person që do me të vërdet allahun me sinceritet dhe me pasërti a i do atë që do allahun dhe uren atë që uren allahun i më dhërruar Edhe sa me e vogël të kjo dashuri për allahun, aq me e vogël është edhe rëdhoi e kësaj dashurie që është të duash për hijë ti ose të urrësh për hijë ti. Prandaj edhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë që hallgë më fort e besimit është të duash për hijë ti ose të urrësh për hijë ti. Dhe këto dyja, dashuria e për hijë dhe urrëti për hijë, janë dy gjë që nuk ndajnë njëra tjetrën. Kush pretendon se ka vetëm një dhe nuk, nuk ka tjetrën, ai nuk është vërtetë besimtar. Nuk bën nuk janë të, këto vetëm se të dyja, nuk ecën vetëm se të dyja, dashuria dhe urrëti. Prandaj Njerëzit në këtë pikë janë tre lloje. Lloji i parë janë ata të cilët vetëm duhen dashur. Vetëm duhen dashur. Për arsye sepse ata janë njerëz të mirë, janë besimtarë me besim të plot, nuk kanë gjunahe, bëhet fjalë për pamjen e jashtme që shohim ne. Nuk kanë gjunahe. Nuk shojmë vetë gjunahe. Këta vetëm duhen dashur. Sëpse arsyeja përse duhet në rrër luke existon të këta. Nuk shëfti për të rrër gjunahë. Dhe lojë i dyti njerëzë janë mos besimtarët të cilet janë të mbushur vetë me në gjunahë dhe nuk shikon për të rrër besim. Besim dhe hunë që bënd të bidin i gjukimit. Jo besim që pretendojnë e ta me zemër dhe zemër dhe, dhe se me gojë. Edhe këta vetë në duhet në rrër. Kërse lojë i tretë, Iti e përfshin domthonë numrin e shumë muslimanëve, ato të cilët kanë punë mirë, kanë dhe gjunahe, edhe do të tekta hyn këllëgjë që duhet të jenë të dyja domthonë bashkë. Ne i duam ata, i duam ata për besimin që kanë, edhe i urrejmë ata për gjunahet që kanë. Kjo dhe këllëgjë mund të bashkohet me besimtarët. Për këtë arsye, njeriu domthonë kjo është shumë e rëndësishme domthonë. Për këtë arsye, do të kët parashysh njeriu që edhe pse Ti beso nuk e do një vëlla për një çështje sepse shikon për ti një gabim i tme i gjonav. Nuk do të thoj kjo Ahmet që shikon tek ai që dita u rreshët të më shumë se ashtu të urresh një mosbesimtar. Dhe kjo do të thonë zgabimi shumë për njerëz vetë të cilët e teprojnë në urrëti që kanë për dikë ose ndashurin që kanë për dikë. Në të kundërt disa njerëz të tjerë e duan i person ai sa verbojnë për gabimin e tij dhe e shëntrojnë ata e shendrojnë, e bëjnë shendë. Po thë diçka, u bëfej. Po nuk e tha aji, nuk është fe. fej. Në të kundërt, njësat tjere u rrejnë, dërnë atë pikësa, lukëshojnë nësit mirë. Nikoj që të më dhëmë besimtarë, jë dhëmë besatarë. Për në e ka trasmetohet nga Alijo radiallahu alu, se ka thënë, Ahbib habibëke haunë më ma, asa ajekuna bëgjitha ke jomë më ma. O abgjith bëgjitha ke jomë më ma asa Thot urej e të që ke për të orrujër, me urej të të lehtë, se mbasën dhe i ditë dhe jetë mikë dhe i dashur jotë. Edhe duaj e të që ke për të dashur me të lehtë, se mbasën dhe i ditë mund jetë armiku jotë. Dhe më dhe një ideja është që njeriu duhet këtë dashurit për njerëzit, dashurit nërmale, që hynë të kufit që ka ordurë Allah subhamet t'ala, pa e të i kaluar dhe pa e lenë të mangët, dhe duhet i dohet të pëshirë Tashisht nuk ushtë përmë pyre tjerë në vetën e ti Si ta njofë unë Vetën timi që unë e duhe një person për një të laot Ose urej një person për një të laot Kjo njithë dhe dy gjera Dhe kjo dhe më në gjithë thelbi e thelbi besedës Gje e parështë Që ti ta duhe është një person në bazës të besimit që ka Përndaj Nëse dikush e duhe një person Përshkat parame që ka Ose përshkat fëqis që ka Ose përshkat ose për shkak të, domethënë të bukurisë si që ka ose për shkak të shoqërisë si që ka. Ata i kyse ka dashur në të vërtetë të person për të Allah. Dhe dashuria e tij në të vërtetë çare është, nuk është dashuri për të Allahut. Ai asu meriton për të prezantuar dashurinë e tij për Allahu. Nuk është dashojë kësましrim për këtë njerëz. Edhe ky njerëz domun të pendohet ditë gjykimin për të dashuri. Siç ka thënë Allahu, "La al hilahu ba'dhu hum yawma idhin li ba'dhu illa al-muttaqin." Tot njerëzit që janë dashur në dyna dini jugimin dhe në armiqt një tjetër për vesh devocion. Kjo qoftë dashuria e vërtet do të kthehet në gjykimit pe ndivur njëriun. Ndërsa besimtari i është i sinqert, do një person baz besimin që ka. Prandaj, nëse shikon për atë devocionë do më shumë. Nëse shikon për atë mangësi, i pakoset që dashurinë. Dhe kjo është shenja dytë. Shenja dytë që ndihmon që njohësh, në të njohësh veten tënde se ku je me dashurinë për të Allahu dhurëi për ti është ti ti duash njerzit kur ata të tregon devocion të, dëvoqëm, të, të, të kura ta largosh të dashurin kur ata largon nga kjo devocioni e parë si duash për hir të saj edhe dytë si duash në bazë të sasisë që kanë në lidhje me të prandaj më jonas konkret më shumë nëse ti zgjidhni shokun tënd të ndodhet një konflikt me dynjajë masku ti konfliktat u paksoni dashurinë që ke për të po qëse të paksohet dashurinë që ke për të di që se ti sekretuar të për hir të lloqut dhe se luajë që dashurë për Allahut. Fazë që kjo, gjithçka si për dashurinë për Allahut, është rallë një çështë për të por urrëndë për Allahut. Në të kundërt, është tjetra, ti e do një person shumë. Në kjo shenjë që tregon, kjo shenjë tregon, a e ke dashurinë për Allahut apo jo? Ja? Edhe këtë këtë që mvon të dije ka përmendur Sufjan al-Thori dhe tjerë PSL-ve, kanë thënë që dashuria për Allahut nuk vlen pa urrëndë për Allahut. Që do të thonë, ti e do një person Edhe ti shikon për ti gjunaf, e shkon gjunaf e me të qartë. E megjithatë do ti nuk e urren ato për këto gjunafe. Domthonë në sasinë e këtyj gjunafeve, ti e urresh në maksimum, do të ndo të urresh si shush si këto qafirat dhe nuk e urren për këto gjunafe. Edhe ti shikon për ti për ditën e gjunaf. Shoh gjunaf tjetër, tjetër, tjetër, tjetër të nuk ti nuk paksohesh dashuri për të personin, pse shikon këto gjunafe? Atë dije që dashuria jote ndaj këtij personi s'ka çë për ish-Allahu. Sepse gjunafe në të vërtet do të jenë shkaq që ti ta urreshësh atë person. Edhe sporën, atë dashuri jote s'ka për ish-Allahu. Atëher kontrolloje vetëm tonë ku jeni lidhur me këtë çështje. Pse tregojnë këto gjëra? Këto gjëra po the vëllezër të tregohen sepse, siç se e tham, dashuria për Allahu dhe urrejtja për ti është halka më e fortë e besimit. Domethënë që njeriu për çdo çfarë pune merr shpilibim shumë më të madh tek Allahu subhanuhu teala. E para, e dyta, profeti al sallallahu alajhi wasallam ka treguar që një prej shtatë grupeve të njerëzve që do jenë një një në hijen e Allahut ditën e gjykimit janë dy persona të cilët një dashur për hir të Allahut. Kjo dashuri ka bashkuar me këtë dashuri këndar. Ose me këtë dashuria bashkuar me këtë dashuri, më bashkur, më këtë dashuri, ndar. hirë thë, dashuri të ndarë si për hir të Ti. Do të thotë dashuria për të Allahut është e madhe, sigurisht edhe urrejtja për hir të Ti është e shumë madhe. Prandaj, dhe vlerat këtyre janë shumë më të kë Allahut subhanahu wa taala dhe kush e ka atë ai në të vërtetë në të vërtetë e meriton të jetë besimtar i mirë tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an La të gjithu kohëmën La të gjithu kohëmën juat Dunë më në hadë dhe Allah o Rasulah Thotë nuk e përgjetu një popull Që duan Që duan Ata të cilët armisojnë Allah Dhe luftojnë Allah dhe dërguajnë ti Që ofshënë ata dhe për të afrëm Për të afrëm vetë të tyre Dhe më thënë Allah subhanu ta ala Në la la të gjejnë qaumë që besojnë në Allah lumë i lahiu dhe donë men hadh Allahu rasulati nuk e vërtet një popull i cili besojnë në Allah dhe të dinë gjykimit dhe të duan armiqtë Allahut atë kjo tregon më që tek besimtar nuk mund, lëgje, së mund të ekzistojë kjo lloj gjëje s'mund të ekzistojë tek besimtarët e vërtet që zot duan ata të cilët janë armiqtë Allahut subhanahu te ala edhe përdisë ekziston kjo tregon më që besimi i vërtet është ai i cili i pafshin në dashurinë dhe urrëtit në përfit të Allahut subhanahu te ala kjo domethon esh nje prej pikave kyrosore dhe po u them per nje profundim çështja e dashurisë dhe urrëtes për Allahut ka yllai rali te Kur'an prandaj çështja parsore per cie ka folur Kur'ani kush esh esh tauhid apo jo shto heni çte parsore dhe çështja e dyt per cie ka folur moshun Kur'ani li kush esh esh dashuria dhe urrëte per Allahut ose misia dhe ai misia per hijti kjo eshte numri 2 e Kur'anit Që të regon që kjo është shumë rëndësishme Shumë rëndësishme Ma di Ibrahim a.s. Të regon në surën shuara Allahus shumë në talë Që Ibrahim a.s. i thotë popullet dhe vetë Që e në fillim Ma si u tha atyre që këta jithu që e adhëroni ju Nuk ju bëndë në mëzdop ju u tha A i shikoni të jithu që e adhëroni Ju dhe përbërën arë të uaj A ta të gjithë në nërmisht e mi Gjithë lutujt e armiqtë mi, i gjithë nërmish të armiqtë, ndaj armiqsë, sepse dashuria për hijë, dashuria e Allahut subhanuhu teala bën të, të domosdoshme që turresh çdo kënd që përpiqet të afrohet Allahut mëdhëruar. Kjo është çështje shumë shumë kryesore, një çështje sipër të cilën Kurani ka folur gjatë edhe gjërë shumë. Dhe kjo është feja e Ibrahimit, për të cilën ne jemi urdhëruar dhe ka urdhëruar Allahu që ne të duam për hijë ti dhe të urrejmë për hijë nus Allahut mëdhëruar që në bëjë për e tyre të cilët e ka në këtële gradë dhe darë besimi, gradën e dashuritës për hënjëti dhe urejtës për hënjëti, Allah o shpërë në një një dhe.